Líní. Pekný večer, milí poslucháči Slobodného vysielača, máme tu reláciu v prvej línii, od mikrofónu vás pozdravuje a pekný večer a pekné počúvanie praje Michal Albert a budeme sa rozprávať o tom, čo sa teraz vo svete a sú to tie dlho očakávané stretnutia, ktoré majú vyriešiť tú situáciu, situáciu na Ukrajine. Jednak sa dotkneme toho pred pár dňami stretnutia, ktoré bolo na Aliaške, to znamená stretnutie Trumpa s Putinom a potom to aktuálne včerajšie stretnutie najprv a Trumpa so Zelenským v Bielom dome a potom následne Trumpa so Zelenským plus ďalšími siedmimi lídrami vrátane NATO a vrátane Európskej únie a niektorých štátov ako napríklad Fínsko a tak ďalej. A budeme sa o tom rozprávať dnes s diplomatom, ktorý sa venoval dlho a venuje diplomacii a je to pán Peter Oswald, Dobrý večer. Príjemný dobrý večer. Prajem rádiu, ako aj poslucháčom tohto kr veľmi pozitívneho rádia. Príjemný dobrý večer. Sme veľmi radi, že ste prišli a len tak pre vysvetlenie pre poslucháčov, vy ste pôsobili dlhý čas aj v Moskve, v Ruskej federácii, tak skúste nám povedať, čo všetko ste tam robili. Ja by som začal od začiatku e, k svojmu predstaveniu, tak tú svoju životnú, e, profesionálnu púd som prešiel cez... E, Hotelierstvo, cestovný ruch, 10 rokov podnikania. Potom bola to sféra verejnej aj štátnej služby. Áno, pôsobil som v diplomácii najskôr v Sankt Peterburgu 4 roky, kde som zastupovala Slovensku republiku a 8 rokov v Moskve, kde som takisto zastupovala Slovensku republiku v Medzinárodnej banke a hospodárskej spolupráce. No, takže diplomat a možno budúci nejaký minister zahraničných vecí alebo možno skôr minister hospodárstva, lebo e, spolupracujete, teda, ak, ak môžem, asi, asi, asi aj môžem povedať, prezradiť, že spolupracujete s občianským združením právo na pravdu, však nakoniec ste aj v tričku e, tohto občianskeho združenia a možno budúcej politické, nie možno, ale už sa na tom pracuje, takže budúcej politickej strany právo na pravdu, to je strana Zoroslava Kolára, tak ako, ako ste sa dostali práve k tejto budúcej politickej strane, ako vás oslovil tento pán Zoroslav Kolár, za kými myšlienkami možno vy prichádzate, ktoré vás oslovili oni, ktoré vás teda oslovila táto budúca strana, ktoré presadzuje? Mm -hmm. Ďakujem za otázku. E nebudem formálny Človek prechádza určitými fázami svojho života a to, čo som spomenul, ten život priniesol určité životné aj profesné skúsenosti. A tieto môžem využiť práve v občianskom združení, ktorého som členom a z ktorého bude aj politická strana formovaná. Veľmi stručnosti. Tak. Ďakujeme, no ukazujete naozaj, že ste diplomat, takže, že viete tak stručne jasne, povedať tie veci. A skôr, ako ideme začať rozprávať sa o celej tej situácii, o tých spomenutých stretnutiach, ja vyzvem ešte poslucháčov. Samozrejme, aj vy nám môžete písať svoje vlastné postrehy z toho, čo ste videli a počuli, lebo určite ste viacerí z vás včera napríklad sledovali, ako to tam celé v Bielom dome prebiehalo. A bolo to úplne iné ako to stretnutie a, Zelenského s Trumpom v Bielom dome vo februári. Bolo to... A, február priniesol také konfliktné situácie. Bolo vidieť, že Zelenský nie je veľmi na to pripravený, na to, že mu niekto bude oponovať. Včera to bolo úplne iné tak krátko možno začneme tým, že ako ste to teda vy videli. A poslucháčom e, odporúčam, aby teda písali na studio zavináč slobodnyvysielac.sk a po tej prestávke alebo tej druhej časti volali, telefonovali na 0951 485385. Ďakujem za otázku. Je to dosť e, komplexná otázka. Ja by som začal všeobecne a potom sa by som sa dostal k jednotlivým témam. Uh, treba si uvedomiť, že povedané na verejnosti alebo na konferencia je diametrálne odlišné od toho, čo bolo povedané za dverami. Keď hovoríme o Aliaške, mm, nechcem analyzovať výsledky stretnutia, ale dokonale to zapadá do dlhodobých trendov. Ja to považujem ako veľkolepé diplomatické majstrovské dielo. Bola to vlastne rozlúčka so starým svetom, bola to rozlúčka so svetovým systémom Pax Americana. Bola to, by som to prirovnal... Viete, keď máte hokejový, futbalový zápas, tak súperi si podajú ruky, uh, usmejú sa nad teba, čiže prejavujú určitý cit uh, porozumenia, určitú úctu jeden k druhému. A toto bola aj krásna zástavka pre dvoch ľudí, ktorí v skutočnosti nemajú žiadne nároky a rozpory vo vzťahu k sebe navzájom. Čiže považujem to za majstrovské dielo z budúcnosti. Uh, svet vonku aj vnútri sa zmenil. Zásadné rozhodnutia a trajektória boli zvolené oveľa skôr, ako prišlo k tomuto stretnutiu predstaviteľov dvoch mocností. A tieto role, ktoré tieto, títo frontmeny zahrali, boli veľmi krásne. Čo majú spoločné, a nielen tieto dve stretnutia vo Washingtone alebo na Aliaške. Prerovnával by som to zás k železničnej stanici. Kedy Express histórie odišiel, a oni skoreníci ďalej skáču a ročulú sa na nástupišti. A oni sa navzájom pozbudzujú. Určite nás nemôžu opustiť, určite sa po nás vrátia. Alebo vypustia ďalší expres. Naivní, zbytoční, apatitickí ľudia, aj keď ich zajtra opäť pošlú preč po vysvetlení súčasnej situácie, stále sa budú snažiť o podstatnenie svojej existencie, ale zbytočne. Myslím, že vieme, o čom hovorím. Ak si vezmeme do úvahy zoznam problémov, ktorý čelia Spojené štáty a Rusko, bude vyslovená téma Ukrajiny v druhej desiatke najdôležitejších. Je potrebné vyriešiť veľa tém. Je to odklon od dolárového systému dolar a vytvorenie alternatívy. Prežitie Izraela, postihnutých Spojených štátok z východnej pologule. Vyhliadky na blokovanie hormuského prielivu, ktorý je veľmi dôležitej tak pre štáty Európskej únie, ale aj Číny, lebo cez, zo štátov Perského záliva práve cez Hormužský prieliv prúdi ropa k nám. Ak, ak dojde k ohrozeniu tohto Hormužského prielivu, čo je jedna z variant tak bude mať neskutočné fatálne problémy u nás. Potom je to ďalšia téma iránsko-izraelskej konfrontácie, téma rozsahu ruskej pomoci Číne, keď s ňou budú USA konfrontované v strednodobom horizonte 27-30. Veľmi dôležitá je budúcnosť námornej prípravy, ktorá bude úplne inak vyzerať, ako ju poznáme súčasnosti. S tým je spätá téma budúcnosti Arktíky. A samozrejme aj stiahnutie Spojených štátov z EÚ, aby mali voľné ruky a dostatok zdrojov na Juhočínske more. Čiže nie je, nehovorili o minulosti svetového poriadku, ale budúcnosti. Skočím, alebo teda e, rozoberieme si samozrejme jednotlivé možno tieto časti, k ktorým sa možno aj, aj vrátime, ale keď sa pozrieme na tú diplomáciu ako takú, tak samozrejme ona má niečo niečo také skryté, respektíve niečo, čo je vnútri, čo sa tak nejako pekne zaobalí, aby to dobre vyzeralo na tých kamerách, ale vnútri už keď sa vypnú tie kamery, tak niekedy je to trošku aj iné, samozrejme, že na tom navonok to vyzerá úplne inak, ale Jedna taká vec včera veľmi zarezonovala aj v tých médiách a ja som si to akože dosť tak výrazne aj všimol a hneď mi to tak napadlo, že toto bolo trošku fópa zo strany Donalda Trumpa. Neviem, či ste to aj vy tak videli, pretože on šepkal alebo šuškal, ako sa to lepšie povie, pánovi Macronovi, francúzskému prezidentovi. Budem to parafrázovať, že Putin sa chce dohodnúť, chce dohodu a chce to urobiť kvôli mne že je to síce šialené, znie to šialene, ale chce to urobiť voli mne. Že ako keby on to chcel, ten Putin, alebo že mu to možno naznačil, že z kamarádskeho, z nejakého kolegiálneho, z nejakých dobrých vzťahov chce, aby sa skončila vojna, ale neviem, či toto bolo šťastné, že to povedal, síce to len tak potichu chcel povedať a zachytil to nejaký mikrofón, ale keď sa toto dozvie Putin, tak asi sa mu to veľmi nebude páčiť. No, uh, treba si uvedomiť, že v Spojených štátoch geniálne pôsobí nelen Donald Trump, ale aj Rubio. Donald Trump je vynikajúci, uh, nechcem použiť termín herec, ale on vie veľmi dobre, čo robí. Hej. Raz, uh, večer niečo prislúbí, ráno to zruší. Uh, hovorím napríklad o tarifách, o clách. Mm -hmm. hej. A Rubio... Treba ho dobre sledovať, čo hovorí. To je ten executive, ten výkonný, ktorý keď niečo povie, tak z toho sa dá vytvoriť určitý, určitý, určitá predikcia. Takže čo sa týka tej, tých slov, ktoré pošepká francúzskému prezidentovi, to je súčasť, súčasť jeho vystúpenia. Čiže nepokladal by som to za nejaký zámer alebo aby, že by to Putin, prezident Ruska, bral nejak osobne. Keď sa si všimli, obidvaja sa usmievali. A úsmev dvoch mužov niečo znamená, že si rozumejú. Čiže jeden aj druhý môže povedať a nejaké prostriedky výrazové alebo mimikovou použiť. Ten druhý to veľmi dobre chápe. Neprikladal by som k tomu žiadny význam. Takže teoreticky to možno aj na schval urobil a povedal, že bolo to súčasť nejakej jeho stratégie, že možno čaká, ako zareaguje jedna strana alebo druhá na tieto slova? Nie, to nebolo. To, nebolo, to si nemyslím. Skôr by som to videl v kontekste e, Nemecko a Francúzsko a Anglicko. Hej, takže určite to e, nebolo zámerne povedané. Keď sa vrátime k tomu samitu na Aliaške, tak medzi tými závermi odznelo to, že v mnohých veciach si teda porozumeli, že je nejaká zhoda medzi Trumpom a Putinom. Samozrejme, médiá to potom poprekrucovali tak, ako sa im to hodilo a, a potom vytvárali tlak aj na ňo samozrejme, ale tak však s tým on počíta, on je dlhodobo už v tomto boji, nielen v politike, ale aj v tom biznise tiež si musel všeličím prejsť. Ale Vladimír Putin teda povedal, že on chce vyriešiť korene toho problému a inými slovami, ako keby, aspoň ja to tak čítam, že hovorí o, tiež o bezpečnostných zárukách. To znamená, že aby aj Rusko v budúcnosti nemohlo sa cítiť ohrozené, že teda inými slovami aj on chce bezpečnostné záruky, pretože zase včera sa všetci rozprávali v tom Bielom dome, tí zastupcovia Európy aj NATO, o tom, že bezpečnostné záruky, to tam bolo ako keby také najčastejšie slovo, dokonca článok 5 Washingtonskej zmluvy sa spomínal, hej, že síce nebudú v NATO, ale bude niečo také platiť, takže nezdá sa vám, že Tuto je možno taká neprelomiteľná bariéra, lebo na jednej strane Rusko tiež chce bezpečnostné záruky, dokonca sa hovorí o tom, že chce nejaký, nejaké, nejaké územie, možno ten Dombás a možno niektoré ďalšie iné, možno by bolo ochotné vyjednávať, že niektoré územia, niektorých území dobitých sa vzdá. Zase Západ o tom asi nechce veľmi počuť, respektíve necháva to na Zelenského, ktorý to, aspoň podľa tých informácií, ktoré máme, tak ukrajinská ústava neumožňuje odovzdať nejaké územie a dokonca som tam počul, že aj nejaký zákon hovorí o tom, že Zelensky sa nesmie priamo rozprávať s Putinom, neviem, či naozaj existujú takéto zákony. Ako to teda vnímate, že na jednej strane jedný hovoria o bezpečnostných zárukách pre Rusko, teda Ruská strana, a na druhej strane Európa úplne iné a ako keby nechcela počuť to, čo hovorí Trump, to, čo hovorí Putin, ale zase si ide len to svoje. Že vidieť alebo cítiť tam, že môže nastať nejaká, nejaká zhoda, spôsobne niečom? Pokúsim sa odpovedať. <kým> Aliaška bola plánovaná na 6 až 8 hodín. Celkový čas bol 2,5 hodiny. Aj to je určitá vypovedacia hodnota. Je celkom možné, že niektoré skutočne dôležité otázky boli dohodnuté a budú schválené bude niečo z toho vyjadrené. Verejnosti pochybuje, možno len názanaky, ale tieto budú pochopené až neskôr. My hovoríme o určitých historických faktoch. Každý vnímá určitú bezpečnosť, určité garancie, podmienky po svojom. My ako Európska únia po svojom, štáty spojené po svojom a Rusko po svojom. Keď sa pozrieme do histórie, tak musíme ísť ešte do obdobia, keď si rozpadol východný blok, keď sa rozpadl do sovietských Vtedy v rokoch 1990 až 1991 západní predstaviteľi a vrátane ministra zahraniční vecí USA Jamesa Beckera a nemeckého ministra Hansa Dietricha Genschera počas rokovaní o zjednotení Nemecka úsne ubezpečili sovietský zväz, že NATO sa nebude rozširovať na východ. A tých vyjadreních bolo viac. Bol to zástupca Raymond Said, potom bol to Jürgen Chrobok e, a viacerí, ktorí slúbili, e, napríklad Baker povedal Gorbačovi, ani jeden centimeter existujúcej vojenskej jurisdikcie na to sa nerešuje na východ. Toto všetko boli z pohľadu rúska e, skutočnosti, ktoré boli porušené. Putin jasne deklaroval od Mnichovskej konferencie 2008 až po máj tohto roku, že Rusko e, ponúka e, možnosti k rokovaciemu stolu, aby boli splnené určité podmienky. Rusko to v súčasnosti nazýva e, svoje ciele. Tam je ich konkrétny 5 cieľov. Ukrajina stiahne svoje vojska z Donbaskej, Chersovskej, záporovskej oblasti. Chce, aby uznali suverenitu nad, nad nimi, ako aj Krymom. Potom a, m, ďalšia požiadavka je, aby Ukrajina nevstupola do NATO ani iných vojenských aliancií, aby vykonala demilitarizáciu, denacifikáciu a aby sa samozrejme e, sankcie voči Rusku. Čiže tieto podmienky sú všeobecne známe a toto sú garancie, ktoré chce Rusko určitým spôsobom dosiahnuť. Rusko nepotrebuje obsadiť fyzicky a vojensky tieto oblasti, ktorých sú aj v súčasnosti. Ale kto bude garantovať to, čo bolo slúbené a to, aby nenastal určitý ďalší konflikt v budúcnosti. Preto aj Trump, stretnutí s Vladimírom Putinom, hovorí, že e, a doporučil s pojemcom, aby rokovali o trvalom miery, o trvalej dohode o miery, o, o dočasnom prímeri. Vieme veľmi dobre, čo znamená dočasné prímer. To je len preskupenie síl, aj to otázka času, kedy zase vojenský konflikt sa zase splanie takže no a... tie témy skutočne si vyžadujú nejakú časovú, časové objasnenie našim poslucháčom a správne tomu rozumiem z toho pohľadu diplomacie ak, ak si myslím, že tieto prvé rokovania v podstate sú také, že jedna strana si povie svoje Nehľadá ešte kompromisy, druhá si povie svoje a potom až následne keď sa stretnú, tak už tam sa to bude okrešávať hľadať nejaký kompromis. Bohužiaľ, my sme už v takej situácii Európska únia, že budeme musieť pristúpiť na určité, nechcem povedať kompromisy, lebo je strašné, čo sa deje u našich východných susedov. Neviete si ani predstaviť, aké správy idú v Rusku a kamery zachytávajú jednu aj druhú stranu. Je to tragédia osobných osudov Ukrajincov jak to zastaviť no je to na troch je to na osi jednoznačne Rusko, Čína a Spojené štáty Americké. Európska únia nevyužila svoju šancu, aby sme sa pridali k týmto, k týmto mierovým určitým iniciatívam či to je rok 2014 alebo to bolo jar 2022 tú šancu, bohužiaľ, sme nevyužili a tá vojna ne sa neskončí. To aj pán e, prezident Spojených štátov sám povedal, že mierové rokovania alebo snaha o mierové riešenie konfliktu bude trvať aj počas vojenských akcií. Čiže Európa je v polohe, že bude musieť prijať kompromisy. Náš to stojí Financie, nás to stojí. Úsilie, nás to stojí to, že naši ľudia v Európskej únii e, klesajú im život na úroveň. E, a za jakú cenu. Čiže toto by mali si uvedomiť čelní predstavitelia Európskej únie a prijať to ako fakt. Včera to ale nevyzeralo celkom tak, že by oni chceli nejaký kompromis. Skôr sa stále rozprávali len o, o tom istom, hej, že čo s Európou, čo bezpečnostné záruky. E, že, a, a mnohí to teda aj komentovali v takom duchu, tí, ktorí sú teda skôr na strane Ruska, že toto je vlastne koniec celého, že proste oni sa nespametali, oni si idú stále svoje, Sice sa stretnúť chcú, čo je akože dobré, ale nechcú poľaviť v niektorých tých veciach. Ako, ako to vnímate vy? Že ešte poľavia, že toto je len to také vstupné, kde si oni musia povinne povedať to svoje, čo potrebujú, alebo nebude možný ten kompromis. Táto generácia politikov, ktoré vedie Európsku úniu a jednotlivé štáty, si uvedomuje blízky koniec. Hovoríme nielen o defolte finančného systému, ale to je zase ďalšia téma, ktorú veľmi ťažko bude zvládať Európska únia. A hrajú možno o čas o naťahovanie, ale ten čas stojí nás aj u Ukrajinu veľa utrpenia. Čiže keď sa si všimli e, rečové prejavy e, zo zasadnutia alebo e, z e, ovalného kabinetu, jak reagovala napríklad pani Meloniova na slova pana e, Merca, tak e, tá, e, ten názor nie je jednotný. Čiže aj my ako Európska únia musíme pochopiť vážnosť situácie a Musíme sa prispôsobiť realite. Ináč budeme len a len krvácať. Myslíte vtedy, keď pán Merts hovoril o tom, že musí Presne. prísť prímerie? Presne. A Meloniová sa zatvorila nejak, že s tým nesúhlasí. Tak. Bolo tam viacej inak, takých diplomatických vecí, ktoré skúsení diplomati si všímajú. Od samozrejme častého ďakovania, lebo Zelenský bol teda vo februári zosmiešnený, že sa nevie ani poďakovať od J. Divensa a teraz sa ďakoval, ďakoval čo najviac ako mohol. Došiel už aj trošku vhodnejšie oblečený, aj keď neviem, či to bolo úplne najvhodnejšie oblečenie, že to bol taký mačkopes, ako toto vnímate? Napríklad to oblečenie? No, v diplomatickej praxi určite nie je to vhodné oblečenie, ale chcel si zachovať tvár pred e, svojimi ľuďmi, čiže zvolil určitú kombináciu. Áno, bol čiernom, mal černé tričko, mal sakov, čiže snažil sa vyrovnať, ale aj tak, samozrejme, neušlo to pozornosti pána Trumpa. No a ako vnímate to, že teraz sa už hovorí o možnosti, aby... Možno o nejaké, hovorí, hovorí niekto, že o nejaké dva týždne možno, alebo možno aj skôr alebo možno neskôr, bude už to trojstranné rokovanie, hovorí sa o Ženeve, počul som niekde, že Lukašenko by to chcel niekde v Bielorusku urobiť, dokonca som počul o tom, že by to mohlo byť v Maďarsku, ako to vnímate, či to bude tak skoro a kde by to teoreticky mohlo byť aby to bolo možno také, čo najprijateľnejšie pre všetky strany podľa môjho názoru skromného e, nepríde k stretnutiu najvyšších štatutárov, to znamená pána e, Vladimíra Zelenského a pána prezidenta Ruskej federácie, pána Putina. Totižto predtým, aby sa takéto stretnutie vôbec uskutočnilo. E, treba zrušiť dektaret, ktoré podpísal pán Vladimír Zelenský, ktorý nadobudli účinnosť rozhodnutia Rady Národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny z 30. No, áno, 30. september 22. Podľa tohto dokumentu Kie uvádza, nie je možné rokovať s Ruskom, kým je na jeho čele alebo je jeho prezidentom Vladimír Putin. To znamená, pán Zelenský sám sebe zakázal jednať s Ruskom. To je jedna vec. A druhá vec, ktorá bola určite vznesená, je požiadavka nových volieb. Môže prísť k e, nejakému stretnutiu alebo jednaniu, ale boli je to určite na nižšej úrovni. Napríklad ministrii zahraničí a iných vecí. Alebo e, nižší štatutári ministerstie v nižšej di diplomatickej hodnosti. A ak by sa tak stalo... Ako hovoríte, tak znižovalo by to úroveň tej možnosti dosiahnuť ten, ten mier? Nie. Takže keď sa urobí to stretnutie aj bez Putina a so Zelenským, tak e, môžeme očakávať, že budú to kroky k tomu mieru? Musia byť e, splnené určité požiadavky jednej aj druhej strany. Nechcem hovoriť o kompromise. Vojna nepozná kompromisy. Viem, že nie ste veštec, a neviem, či zvyknete typovať, ale čo si vymyslíte? Podarí sa to, nepodarí sa to? Alebo kedy sa to podarí? No, ťažká otázka. Jednak um, vojna kedy môže skončiť? nám máte dostatok munície? tyl nefunguje, jak má fungovať. Zásobovanie nefunguje, tak jak uh, by malo fungovať. Armáda je demotivovaná. Tak, presne tak. Čiže nie sú zdroje na živenie vojny z jednej aj z druhej strany. Ale také, signály, by Hej, také ale. signály už prenikajú. Áno, áno, Trump už povedal, že nebude podporovať Ukrajinu. Trump jasne pri odlete povedal, že si umýva ruky e, nad Ukrajinom. A Európa, robte si, čo chcete. Nakúpite od mňa zbranie, budem aj rád, lebo biznis je biznis a darujte i Ukrajine. Ale na tej tlačovej konferencii neodpovedal rezolutne, že či by vyslal aj vojakov napríklad ako súčasť nejakých tých bezpečnostných záruk? Určite nie. Treba si uvedomiť geopolitiku. E, problémy ekonomické nielen v Európe sú aj všade na svete vrátane v štátov a Číny. Ej? Čiže... On má limitované zdroje. Tieto zdroje musí kumulovať. Hlavne na Jehočínske more. Čo môže urobiť? Je nešťastný z toho, že vznikol konflikt v Izraeli, lebo tam má viazané zdroje. Je nešťastný z toho, že má viazané ruky na Ukrajine. Z jedného aj z druhého on musí vycúvať. V každom prípade. To znamená aj z Európy. Je to otázka stredodobého horizontu. Trump niekoľkokrát počas tej tlačovej konferencie so zelenským hlavne zopakoval to, že on ukončilo šesť konfliktov. Ako toto to vnímate, že jednak to stále opakuje. A dokonal naozaj ukončil 6 rôznych konfliktov, alebo je to skôr len, skôr len taký marketing a zároveň podotázka, že či toto všetko nerobí len kvôli tomu, aby získal tú Nobelovú cenu za mier, pretože aj on by asi chcel také, také, takéto ocenenie nejaké mať, nejakú takú svoju sošku, svoju vitrínke, Tak um... Ta druhá podotázka bola veľmi správna. Samozrejme, každý, mus, každý z nás sme určitým spôsobom ješitným, niečo chceme dosiahnuť. Aj pán prezident Trump dosiahol vo svojom živote cez pokus páda, ale ide hore a bol vybratý práve pre svoje schopnosti za toho frontmana. Čiže natiska sa otázka, áno, že tých 6 medailí zaslúžené naposledy, to bol samozrejme konflikt na Kaukaze, ktorý urovnal. Takže áno, je tam vysoký predpoklad, že by si zaslúžil. Áno, náhorný Karabách, to bolo veľké prekvapenie pre mnohých, že sa to podarilo takto zrazu vyriešiť, ten konflikt medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Ale mnohí mu vyčítajú práve ten úder počas, počas toho izraelského útoku na Irán, keď on im po nejakom čase pomohol tými, tými raketami, ktoré tam vnikli do tej zeme, do tých bunkrov. Toto mu možno nepomôže aj zo strany niektorých štátov, ktoré by ho možno, že aj podporili, alebo teda tých ľudí, ktorí o tom rozhodujú. On musel riešiť tento konflikt. Izrael. Určité elity v štátoch sú viazané právo na určitú časť obyvateľov Izraela. Nemám na mysli pana premiera, kde sú blízke vzťahy práve s Britániou. Uh, treba si uvedomiť čo to znamená vôbec Izrael že to je určitá demarkačná zóna medzi Iránom, Perziou a arabským svetom keby táto určitá zóna nebola tak uh, celý tento priestor je v ohni takže vďaka, vďaka aj jemu je tam len tento konflikt ktorý sa snaží určitým spôsobom a prostriedkami utlmiť No ale nie je ten priestor v ohni práve vďaka Izraelu Načatol som, uh, Izrael uh, nie je jedno liaté teritorium a jedného myslenia. Sú tam tí skutoční, uh, ktorí, uh, ktorí, ktorým záleží na uh, svojej viere a sú tam tí militantní, ktorí majú blízko práve k Británii. A tam je ten problém. Ako vnímate, opäť to zložím z dvoch podotázok situáciu v Gaze a, a ako vnímate to vyjadrenie predsedu KDH Milana Majerského nakoniec išlo aj trestné oznámenie na ňo a, ktorý spochybnil že vôbec tam dochádza k nejakej genocíde, že tam niekto prosí o pomoc, že je tam niekto vyhľadovaný a vyznelo to naozaj veľmi zvláštne, lebo ako Kresťan by asi takto premyšľať nemal ako toto vnímate? Hmm. Ja som takisto kresťan a mám, poznáme, svoje desatoro-sedmoro. Takže bolo to veľmi, veľmi e až vyjadrenia pána predsedu KDH a myslím si, že aj iní členovia kresťansko-demokratického hnutia určite majú problémy s tým, čo povedala pán predseda. Poďme na to, ako reagovala, vrátime sa opäť na tie summity ako reagovala svetová tlač na tento summit. tak aspoň zo pár si, si prečítame. Tak napríklad The Guardian. Žiadne prímer je na Ukrajine, ale veľké PR víťazstvo pre Putina. Putin si z aliašky odniesol obrazy a symboly, ktoré mu posilnili pozíciu. Washington Post... Na Samite sa nič nezískalo ani nestratilo. Zlyhanie a trápny moment pre USA. The Times listy čitateľov. E, stretnutie bolo označené za politickú frašku, ktorá oslabuje západ a posilňuje Rusko. New York Post tiež nie, je to v listoch čitateľov. Kritika Trumpa za červený koberec pre Putina limuzínu a ignorovanie zelenského. Čo si dáme ešte. do Independent napríklad. Teraz už vieme, aký zbytočný bol Trumpov aliažský summit pre každého okrem Vladimíra Putina. Putin pôsobil ako kráľ scény, Trump ako bezmocný. Ako vnímate tieto ich reakcie zahraničnej tlače? Budem veľmi úprimný. Vôbec ma to nezvíma. Sú to nástroje určitých, určitých krúhov, ktorých si ich platia. Hej. Čiže toto ani nečítam. Keď tak veľmi, veľmi povrchne mňa zaujímajú tí ľudia, ktorí sa rozumejú analýzam súčasného, alebo minulého súčasného stavu a čo nás čaká. To je pre nás podstatné. Nie títo ľudia, ktorí zaťahujú druhých ľudí a snažia sa im uložiť do zadného mozgu tie informácie, ktoré nám môže spôsobiť bolest. Vy ste už možno boli v kontakte. Viem, že je to krátky čas, od, kedy sa to včera stalo, a ako sa odialo to stretnutie. Boli ste možno v kontakte s nejakými ľuďmi z Ruska, že ako oni vnímajú toto stretnutie, ktoré bolo teraz v Bielom dome? Nebol som s nimi. Pôjdem ešte samozrejme do Ruska. Takže moji priatelia, môžem len všeobecne povedať, sú z tejto vojny nešťastní. Si zoberte, že od malička sú vychovovaní v určitej ideológii protivojne, že vojna je najväčšie zlo, ktoré je vôbec na svete. A teraz sa stal tento vyprovokovaný konflikt. Takže určite, určite to vedia čítať inak, ako to my čítame my v Európe. Odznelo včera na tom stretnutí aj to, že Putin by mal vrátiť vojnových zajacov alebo že by malo dôjsť k výmene. Zase druhá strana tvrdí, že on by aj chcel vrátiť, ale že ich nechce prijať. Kde je pravda? Toto vám neviem dešifrovať. Ale viem jedno, že jedna aj druhá strana by si mali vážiť ľudský život. A k, tej, k tejto fyzickej výmene by malo prísť. Či to bolo v minulosti výmena tisíc padlých vojakov uh, z tej ukrajinskej strany, ktoré Moskva dala uh, Ukrajine a navzájom. To je pamiatka, ktorá ktorý si človek, ktorý položil svoj život za vlast, či za Ukrajinu alebo Rusko, zaslúži. A hlavne sa jedná o jeho blízkych. Viacerí európsky lídri už začínajú zmierňovať tú svoju predchádzajúcu retoriku, už pripúšťajú aj rokovania s Putinom a už viacej možno hovoria o tom mieri. Je to obraz toho, že už pochopili tú realitu? Nie. Čo som na Slovensku zatiaľ mesiac tak nemám tento dojem. Nemám tento dojem, hovorím o vyjadreniach niektorých lídrov a samej Európskej únii a jej vedeniu. Určite toto nie. Čo je? Čo by som chcel ešte povedať? Za posledných 8 rokov, čo som v Rusku, tak Rusi už ako keby zabudli na Európu. Hej? Oni sa starajú sami o seba a rozvíjajú spoluprácu v rámci, v rámci spolupráce Krajín BRICS a hlavne s Čínou. Hej? Takže táto téma je, čo sa týka problémov Európy, zástupná. Prídeme o chvíľu, práve aj k tej Číne, ale ešte prečítam pani Kalasovú ktorá dnes dala vyjadrenie, že Putinovi sa nedá veriť. Nový balík sankcií EÚ bude v septembri. Šéfka európskej diplomácie Kaja Kalasová v útorok avizovala, že EÚ bude naďalej cieliť na ruskú vojnovú ekonomiku a ďalší balík sankcií proti Moskve bude mať pripravený v septembri. Kalasová konštatovala, že jednota medzi lídrami lid EÚ na dnešnom virtuálnom samite bola citeľná. To je citát z Extra Plus. No, tak môžem povedať, že v deň vlastne alebo deň potom e, jak e, bol samý na Aliaške odpoveď e, Európskej únie na ponuku k mierovým rokovaniam bolo ohlásenie 19. balíko. Gratulujem. Kto to je Kajakalas? Kto to je Uršula von der Leyen? Kto sú ostatní? Sú to ľudia, ktorí vyhovujú systému, ktorý sa láme? Prečo bola druhýkrát zvolená keď mala tieto, e, tieto problémy. Hej, počas, Kauza, hej, hej, hej, to nie je normálne v normálnej spoločnosti. Čiže títo ľudia vyhovujú určitej politike, ale sú len na dobu určitú a tá doba určitá sa veľmi skracuje. Francúzský prezident Emmanuel Macron označil ruského vládcu Vladimíra Putina za predátora a vyzval Euró Európanov, aby neboli naivní tvár, tvári v tvár Rusku tak e, v Rusku sa ma pýtajú, kto to je Macron. E, poznajú, poznajú Napoleona, ktorý bol blízky priateľ vtedajšieho ruského cára. E, poznajú a milujú francúzske umenie, svoja, francúzskú históriu. Obdivujú ich, ale súčasnú, súčasných politikov nie. Sú veľmi pragmaticky v tomto. Prečítam teraz názor pána Zoroslava Kolára, potom tom samete na Aliaške. Aj po Aliaške je jasné, že Brusel stále nechápe realitu. Stretnutie Trumpa a Putina na Aliaške potvrdilo, že Ukrajina zostane pre veľmoci skôr zástupnou témou než prioritou. Pre Washington aj Moskvu sú kľúčové globálne otázky. Od finančného systému Izrael a Blízky východ až po Čínu a Arktídu. Ukrajina zostáva pre Putina s Trumpom len okrajovou témou rokovaní. Putin zopakoval jasné červené čiary, denazifikácia Kieva a jasné nie Ukrajiny v NATO. Jeho cieľ sa pritom nemení oslabiť Ukrajinu a pripraviť si pôdu na obdobie po voľbách. Ale ažka teda nepriniesla rýchly mier, ale predohru k scenáru, kde nové ukrajinské vedenie bude tlačené k prijatiu ruských podmienok. A Brusel namiesto toho, aby konečne pochopil, že bez rokovaní z Moskvou sa vojna neskončí, bude pravdepodobne reagovať znovu hystericky. Sankcie, moralizovanie, prázdne vyhlásenia, ako keby tieto gestá dokázali vynútiť mier. Keby tieto e, Brusel stále nechápe, že realita sa tvorí za rokovacím stolom, po Aliaške platí viac než predtým. Ak chce Európa zostať relevantným hráčom, musí na miesto siláckých rečí začať reálne rokovať. A už dnes totiž o bezpečnosti Európy rozhodujú iní. Takže to bol Zoroslav Kolár. Mm, áno, pán doktor má radi históriu, čiže rozumie aj cykličnosti a periodici jednotlivých cyklov. Ja hovorím od, uh, hovorím od toho, jak um, od narodenia nášho na, pána Ježiša Krista, cez uh, otrokárskú spoločnosť feudalizmu, kapitalizmus, uh, s, paralelne so socializmom, zase prichádza no, nový model. Všetko je postavené na určitých ekonomických modeloch. Čiže a tento model sa nám v súčasnosti, finančný model rúca od 70. roku, ale to je zase iná téma na dlhú debatu. Treba pochopiť, že práčne tak, jak hovorí, že stojíme pred, alebo už sme pomaly padáme do tej priepasti, kde nebudeme mať pomocné lano, ako sa zachytiť. Hovorím o Európe, o jednotlivých krajinách. A k tomu títo politici, ktorí prijímajú takéto závažné rozhodnutia, alebo verbálne slova, ktoré len ohrozujú nelen našu bezpečnosť, ale ekonomiku a životnú úroveň ľudí. Nechcem, vy ste spomínali, či viem ísť prorokom. Áno, viem, pretože vidím, čo nás asi čaká, keď okamžite nevídeme z tej našej zóny komfortu. Veľmi stručne, ale to je ešte raz to je zvláštna téma a veľmi zaujímavá, aby ľudia pochopili. Spojeniectvo Ruska s Čínou je veľmi dôležité, aj kvôli tým sankciám, ktoré prichádzali a prichádzajú na Rusku federáciu. Počul som názor a objavil sa v médiách, že Trump sa zbližuje s Ruskom práve preto, že pochopil, že Rusko nie je jeho najväčší nepriateľ, dá sa s ním dobre obchodovať a on môže to America Great Again dokázať aj vďaka spolupráci s Ruskom a že vlastne on potrebuje rozbiť tú spoluprácu Čína, lebo Čína je nepriateľom pre USA číslo 1. Je to, to, je to číslo, tak? Správny postreh. Ja som spomenul, že strednodobom Horizont je predpoklad 27-30 dojde k ostremu stretu. Nehovorím, že pôjde o vojenský konflikt, lebo tam je životne dôležité teritorium Aukusu, Juhočínske more. Tá ekonomický model potrebuje určitý počet obyvateľov, 400 až 500 miliónov, aby sa dal urobiť model, z ktorého robí Amerika. žila. To znamená, ľudia, ktorí tam žijú, dostávajú určitý zárove� zárobok a za to si kupujú americké tovary. Nede to ulobiť v Indii, kde je kastový systém. Hej, čiže za prácu dostávajú len, len naturálie. Nede to urobiť v Číne a podobne. Ale správne hovoríte, že jedna z tým bola práve spolupráca Ruska s Čínou. Ja skúsim to načrtnúť, lebo celý svet sa preorientoval svoju, svoju ekonomiku vlastne na Čínu. Aj my sme s prepačením Európska únia vykúchaní. Naši podnikateľi a z Európskej únie všetko know-how a všetku technológiu do Číny. To bola obrovská chyba. A Čína to je najbližší suseda a partner Ruska, kde je vysoký stupeň integrácie. Preto Trump sa neúspešne snaží pripraviť Peking o spojenca v osobe Moskvy. Ale pre Moskvu nie je Peking len nástrojom hry s Washingtonom. Význam Číny pre Rusko za posledné tri roky veľmi zmenil. Aj keď sa teraz by ukrajinský konflikt zmra zmrazil, neznamená to, že e, Rusko obetuje neoceniteľnú strategickú stabilitu, e, ktorú jej dáva integrácia. S Pekingom. A mimochodom Čína je v obnovej situácii. A tam spočíva vlastne jedinečnosť tento symbiózy. Samozrejme, Washington sa bude nadalej pokúšať o diplomatické vyriešenie konfliktu, ale až kým nevypukne práve ten konflikt medzi Čínom a Spojenými štátmi. Bohužiaľ, na Ukrajine je to nezmyselný a tragický scenár, ktorý postupom času bude úplne zabudnutý. Taká perlička. Putin, Putin vlastne povoril americkej spoločnosti ExxonMobil Mobil znovu získať svoj podiel v ropnom a plinárenskom projekte Sachalin 1. Dekret bol zverejnený 15. augusta, to znamená v deň stretnutia ruského prezidenta s Trumpom. Dokument bol doplnkom k dekretu, ktorým sa v októbri 22 prevádzkovateľ projektu Sachalin 1 previedol pod rusku jur jur jurisdikciu. Čiže namiesto ExxonMobil Mobil sa z neho potom stále spoločnosť Sachalin 1 LSI. Je to jednoduché. na dodávky ruskej ropy do Číny nebudú zavedené, pretože to bude čiastočne americká e, ropa. Čiže možno povedať, že Putinovo energetické imperium je v akcii. Pre Rusko nie je dôležité ani tak predávať ropu Číne, ale mať e, nástroj geopolitického vplyvu. Milí poslucháči Slobodného vysielača, rozprávame sa v relácii v prvej línii s pánom Petrom Osvaldom. Dáme si prestávku a už cez ňu môžete písať svoje otázky, postrehy, už nejaké aj prišli na studiozavinačslobodný KSK. a po prestávke už môžete aj telefonovať na 0951485385. Striehnem ty v správach Ráno priholení holení redne moja hlava Dvojník zarastený dolu vodou pláva Ako vety v správach Svetu len s Svet sa dohodol, áno, dohodol, konečne dohodol. Svet sa dohodol, tak predsa sa dohodol, áno, dohodol. Svet sa už dohodol. Flotili, zvrhnúť jen vládcu a dať každému prácu Na heslách už známych zbastili Že všetci bieli, čierni chcú dobiť radšej vesmír Než seba by tu Svet sa dohodol, áno dohodol Konečne tohodol Svet sa už dohodol, tak predsa tohodol Radšej tohodol svet sa už dohodol. Do v rozhovore o aktuálnych témach súvisiacich so summitom. na Aliaške a včera v Bielom dome. Máme tu hostia diplomata, ktorý pôsobil dlho v Rusku, Ruskej federácii Petra Osvalda a ktorý spolupracuje s občianským zružením a je aj členom Právo na pravdu, ktoré bude čoskoro politickou stranou. Ešte sa stále zbierajú podpisy. Poďme si pozrieť niektoré maily, ktoré nám už prišli a máme tu napríklad od podplukovníka vo výslužbe doktora Kramaru Na čo sú dobré záruky bezpečnosti? Zvlášť sa nimi oháňa ukrajinský diktátor Zelenský Človek sa musí opýtať na čo sú mu záruky bezpečnosti od koho ich chce a proti komu ich chce používať a v neposlednom rade proti komu Zelenský chce záruky bezpečnosti od USA a od ostatných európskych členov NATO USA dávajú záruku len na svoje záujmy. Lepšie povedané dáva ich ten, kto riadi a ovláda USA. Táto oligarchická špička riadi aj politickú špičku Európy. Tá sa vybrala chrániť ich bojovníka Zelenského do Washingtonu pri rokovaní s prezidentom Trumpom. Záruky chcú dať nečlenskému štátu Európskej únie a takisto vojensko politickej organizácii NATO, ktorá je v rozpore s Chartou OSN útočnou organizáciou. Žia mierový proces im nič nehovorí, nechcú mierové riešenie a ani sa oni, ani nepokúsili. Ich zbraňou je vyhrážanie sa silou Rusku. Spoločne s USA vyvolali a podporujú vojnu na Ukrajine. Štáty ako Francúzsko a Nemecko mali byť garantami mierového riešenia problémov na Ukrajine podľa minských dohôd. Oni spoločne s USA podnietili Ukrajinu na vedenie bojovej činnosti. Rusko muselo reagovať na obranu obyvateľov do a len plnilo rezolúciu Rady bezpečnosti OSN pod názvom Minské dohody. Od roku 2014 ide týmto štátom len o to, aby začlenili Ukrajinu do NATO a vytvorili predpolie na vojenský nástup proti Rusku. Tá hromada jadrových zbraní USA, aj Francúzska a Veľkej Británie nevzbudzujú dôveru v Rusku. Asi takýmto spôsobom chcú dať garanciu bezpečnosti Rusku. Bezpečnosť sa páni buduje na najmenšej vojenskej sile. Na hromade zbraní bez rokovania na zásadách charty OSN mier nebude. Pozrite sa na preambulu charty OSN. Tam nájdete to, prečo bola organizácia vytvorená a na čo má slúžiť. Vráťte sa do školských hlavíc a naučte sa čítať s porozumením. Platí to pre mužov aj ženy v európskej politike alebo sa vám viac páčia hitlerovské rajtky? Zoberte si radšej štetec a paletu do rúk a malujte žlté slniečko s kvietkami. Na to zabudol váš vzor Adolf. Chcete nejako reagovať na doktora Kramaru? Dobrý deň, pán podplukovník. Takýchto ľudí by sme potrebovali na školách. Určite áno. Ktorí niečo zažili, niečím prešli, vedia, čo to je život, vedia, čo to je zodpovednosť. Áno, správne hovoríte. Ja by som si dovolil len jednu poznámku. Uh, nazvíme tú skupinu Euroatlantisti, za tými všetkými Británia a Európska únia. a tam je ten kľúčový boj medzi Trumpovým, Trumpovcami nazvíme ich a touto skupinou hovoríte o tej sile no uh, Európska únia má k dispozícii približne 300 tisíc ľudí v uniforme ale aj stylom. koľko máme boja schopných? 120 tisíc v súčasnosti e, má nasadených okolo milión Rusko. Čiže táto konfrontácia by bola pre nás fatálna. Ano, súhlasím s tým, čo hovoríte, že títo ľudia, ženu e, obyvateľov Európskej únie do katastrofy, vedia e, zrejme, čo robia, alebo keď nevedia, sú neuveriteľné, nezodpovední a hlúpi. O týchto ľuďoch som už hovoril. Čiže ďakujem panu podplukovníkovi za jeho komentár, s ktorým môžem len súhlasiť. Máme tu ešte jeden a ešte dlhší práve od neho. Uvidíme, či ho stihneme, alebo možno len časť z neho prečítame. E, tak asi časť prečítam z neho. A potom uvidíme ešte či aj zvyšok. Dočkáme sa skorého mieru na Ukrajine. Nádej tu je. V piatok 15.8. sa uskutočnilo neplánované stretnutie prezidentov Trumpa a Putina. V Anchorač na Aliaške zvláštny charakter nemal len výber miesta na vojenskej základni, ale aj miesto najväčšieho štátu USA, kedysi ruskej aliašky. Prečo sa stretnutie uskutočnilo, keď 6.8. bol na misii Trumpov emisár Vitkov v Moskve u prezidenta Putina? Bola to návšteva, ako sa povie, rýchlovka tu prejednali okrem Ukrajiny aj ekonomické otázky vzájomnej spolupráce. To zrejme nebol hlavný dôvod pozva pozvania Putina do USA, i keď americké médiá prezentovali opač opačne, ako keby Putin vyvolal túto rýchlu návštevu. Putin súhlasil, vedel, že hlavným dôvodom bude urýchlené ukončenie bojov na Ukrajine. Putin Trumpovi osobne priamo vysvetlil svoje pozície aj pozície vedenia Ruska ohľadom svojich podmienok ukončenia vojny na Ukrajine. Rokovania trvali necelé tri hodiny a na mini tlačovke bez otázok novinárov povedali obaja, že rokovania sa niesli v konštruktívnom duchu a okrem ukrajinskej otázky prerokovali aj otázky kontroly strategických jadrových zbraní, vzájomnej bezpečnosti a aj ekonomické otázky. Tak je zvyšok potom, keď budeme stíhať, dočítame. Neviem, či chcete niečo k tomu. Spravná, správny postreh. Áno, vytkov e, Nestotožňoval by som to s najbližšími spolupracovníkmi e, pana prezidenta Trumpa. Vitkov, jak e, vieme, je americký jastrap. Čiže týmto termínom ho vieme zaradiť. Samozrejme, mal určitú úlohu a odkaz. A, ale keďže aj pán prezident Putin môže e, dôverovať len veľmi úzkému kruhu e, ľudí, hovorím o Ruskej federácii, ktoré má takisto problémy, tak jak má Európska únia. Nie, nie rovnaké, ale samozrejme aj tam je veľká skupina uh, uh, ľudí, ktorí boli vychovaní viedenskou, liberálnou, ekonomickou školou, ktoré majú v rukách ekonomické rezorty, školstvo, zdravotníctvo, ale tam je úplne iná situácia, lebo on vytvoril systém a títo ľudia boli nútení akceptovať tento systém. Čiže áno, veľmi dobre, že táto, táto, toto stretnutie na Alieške prebehlo ako symbol. Ďakujem pekne ešte raz, pán podplukovník. Ďakujem aj ja, pánovi doktorovi Kramarovi. A dajme si teraz inú stranu človeka, ktorý je proti Rusku, človeka, ktorý je síce diplomát, ale má niekedy taký nie celkom zaobalený jazyk. Asi viete, koho idem práve teraz citovať. Bol aj ministrom zahraničných vecí z svojho času. Budem citovať Rastislava Káčera, ktorý reaguje práve na tie medializované nejaké informácie, že Rusko požaduje niektorú z tých dobitých, niektoré z tých dobitých území, napríklad Donetsk, teda Dombas, tak citujem Káčera: Bez diskusie o územných zmenách sa nikam nepohneme, povedal Robert Fico. A aj Adolf Hitler a admirál Horty. Výmenou za Dunajskú stredu sme vymenili aspoň aj Košice. Rusi si teda ponechajú Krym, ale aspoň Rusom ostane aj Donetsk, Luhansk a Záporožie. Tak mi kedysi jeden bitkár vymenil moje hracie guličky za monokel na mojom oku. Každý, sto, každý Slovák, čo nabáda iných, aby násilníkovi a vrahovi odovzdali svoje územie, si nezaslúži iné ako úplné opovrhnutie. Je to zradca slovenského záujmu. Fico obhajuje národnoštátne záujmy isto. Akurát, že Rusov, Maďarov a Srbov. Vaša reakcia na slova, rastislova Káčera? Každý človek má svoje pozitívne aj iné stránky a každý človek má právo na svoj názor. Takisto aj názor pána bývalého ministra zahraničných vecí eh, zodpoveda hm, jeho vyboveniu. Takže hm, názor samozrejme hm, sa akceptuje, ale neprijíma. Ideme na ďalšiu otázku, ktorá nám prišla od George'a. Neviem, či je to George zo štátu Colorado. Ak sa mylím, tak sa ospravedlňujem, ale viem, že nám príš, píše aj niekto zo štátu Colorado. Otázka. Zdravím do štúdia a aj vašeho hostia. Verím, že jednou z podmienok kapitulácie NATO, teda aj USA a EU na území Ukrajiny je denacifikácia. Otázka. Ako si predstavujete, že táto denacifikácia prebehne. Keď prebehne, tak prebehne aj na území EÚ. Myslím si, že každý, kto dodáva ukrofašistom zbrane, sa musí považovať za porazenú stranu. Pozdravuje George. Priebný dobrý večer, pán George. E, povedali ste kus pravdy. E, neviem, či viete, ale ruská strana zbiera už niekoľko rokov fyzické dôkazy k tomu, aby sa uskutočnil súd nad vojnovými zločincami. Ale tými reálnymi vojnovými zločincami ja nehovorím o Ukrajincov, ktorí musia bojovať a sú presvedčení o svojej veci ako klobúk dole aj pred nimi. Ale e, súhlasím s tým, že tá denacifikácia možno má viacero variant. E, Zoberte si a, Lovskú oblast, hej, o ktorú majú záujem Poliaci. A viete si predstaviť symbiózu tejto oblasti tých obyvateľov, ktorí ubližili v minulosti práve e, polskému ľudu? Myslím, že Poliaci to s radosťou urobia. Takže tých variant je veľa. A ja predpokladám a som o tom presvedčený, musia prísť nové voľby a prídu aj nové zákony. Nebude to zodná na deň, ale tá pokrivená časť tela našich susedov bude v priebehu možno už e, nejakého konca strednodobého horizontu napravená. Čiže musí dojsť, lebo ľudia sú ako možno aj v niektorých častiach Európy m, dosť pomilení. Ďakujem pekne za otázku. A ďalší, ktorý máte záujem niečo poznamenať alebo niečo sa opýtať, tak štúdio, teda studiozavinač, slobodný môžete aj telefonovať na 0951-485385. Na stretnutí v Bielom dobe odznela aj taká informácia, že jednou z bezpečnostných záruk by malo byť to, že USA predajú. Ukrajine vojenský materiál, myslím, že 150 miliónov by mal mať hodnotu, ale mala by to zaplatiť Európska únia, teda aj my z našich daní, ako toto vnímate? To je dobrý gazda, pán Trump. Takto sa treba stávať aj k zájmu Slovenskej republiky. Kúpte si to od nás, zaplate to a ja vám ešte k tomu niečo dodám. Tieto zbranie, ak sa vôbec vy, vyrobia a Európska únia musí zaplatiť e, zálohu za to, tak nebudú na území Ukrajiny, ak v, vôbec prídu. Ale prídu na územie treba z Filipín, kde bude konflikt. Áno, budú to naše, no, budú to naši to v našom účtovníctve, ale bude na úplne iných teritóriách. Aj takáto možnosť je reálna. Lebo čo viete, Trump povie dneska aj to, zajtra to, ale on sa pozerá a hájí záujmy Ameriky. Tak by to mal robiť každý, e, každý politik a každý, ktorý žije na Slovensku, ale aj v Európskej unii. No a dobrý gazda je aj Zelenský, lebo on teda niečo má dostať, niečo vyžaduje, ale zaplatia to druhý. Áno. Áno, samozrejme. Zaplatíme to my všetci. A to bude možno prispievať výrazne aj k tomu pádu, ktorý sa chystá. Respektíve, ktorý mnohí naznačujú, že Európska únia sa rozpadne sama. Viete, to je zase ďalšia téma a, a to je default finančného systému. Ako budeme my fungovať? My môžeme slúbiť, čo chceme. A jedna i druhá strana. Ale odkiaľ budú zdroje? No a ako vnímate vôbec to, že... Samozrejme, hej, že nejaké bezpečnostné záruky, oni, jed, aj jedna strana je druhá, bude chcieť, lebo však je dobre asi predchádzať vojnám a je dobre mať asi také nejaké, nejaké také možno bezpečnostné záruky. Však samotná armáda to, že niekto má armádu, je tiež svojím spôsobom bezpečnostná záruka. Bude to tá alfa omega toho celého alebo v niektorých veciach budú aj oni robiť kompromisy. Možno aj Putin bude robiť kompromisy v niektorých otázkach ohľadne tých bezpečnostných z respektíve toho odstránenia tých koreňov, toho celého? Ja by som do toho určitým spôsobom ovplyvní nás určite problémy a default toho stále spomínaného finančného systému. To donutí Európsku úniu, aby zmenila pohľad. Zmenila pohľad vôbec na takzvané bezpečnostné záruky, lebo Rusko ako také definovalo svoje ciele. To sú jeho bezpečnostné záruky. Nebudem už hovoriť o tom, čo sa pretraktovalo, že by mali byť štáty východného bezpečnostného bloku spadať do zóny určitej neutrality. Ale to, to sú vyjadrenia e, Moskovského Kremľa. E, čiže, ale 5 cieľov, ktoré oni majú, sú jasne stanovené. A tie oni dosiahnu. Je podľa vás dôležité to, že kde sa uskutoční to stretnutie, ak sa teda blízko času uskutoční, hovorí sa o Maďarsku, hovorí sa o Bielorusku, o Švajčiarsku. Pokiaľ bude mať určitú symboliku, tak jak bola Aliaška, tak e, bude to určitý signál. Určitý áno. Ale nepredpokladám, jak som spomenul stretnutie na najvyššej úrovni. Už máme poslucháča z Rakúska, tak dajte si aj slúchadlo, aby ste aj vy ho počuli, čo sa vás ide opýtať, alebo čo ide poznamenať. Dobrý, Dobrý večer. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer, zdravím hostia, zdravím moderátora, celý slobodný vysielač a, a rovnako naladených ľudí. Ale, čo ma stále vyrušuje, to klamstvo, že fursa musí rozprávať v médiách o niči nevyprvokanej agresii. A to sa mele, mele to isté stále, ako aj z minulosti, keď bolo COVID a furt aj doteraz sa fur spomína, že to bola pandémia, ale to bola epidémia. Viete, že či tie to... A tá otázka je asi v tom vzduchu, že prečo sa musí klamať? To je akože nutná, zlá diplomacia, alebo tie, tie, tie niste stránky diplomacie, a takisto keď Fico, čo si mohol urobiť zelené body, v tejto situácii, tak on ide podschvalovať, on ide, on nie, e, tie sankcie e, nevetuje. No tak mohol ísť pokus dopredu, aj v diplomácii. hoci trošku tvrdé, ale na mieste. Keď sa to už vidí, že sa to otáča, že aj Američani sa pridali, či aj Slovensko sa pridalo na konci akurát Maďari sa, nepo, ne, keď prehrával Hitler, neodskočili. Ne, ne tak to len tak. Hej. Politika má rada asi zradcov, ale e, tak, že má rada zradu, ale nemá rada zradcov. No, tak no, majte sa. Ďakujem, ďakujem. pekne, ďakujem pekne za viacero takých pripomienok. Uh, súhlasím s tým, čo ste povedali, dali politika. Mne rodičia hovorili, radšej vstupí tam ako do politiky, ale prišiel som určitému záveru, možno životnému, že treba niečo e, urobiť, nielen pre seba, ale aj pre ľudí, ktorí si to zaslúžia. E, tak e, ste spomenuli viacero tém, klamanie. Na začiatku ja som povedal, média. Ja ich nečítam. Keď, tak veľmi povrchne a profesionálne. Ale neberem to v úvahu. Čiže doporučujem ľuďom mať vlastnú hlavu, vlastnú čistú dušu, aby vedeli rozoznať dobre o zla. A Bohužiaľ v dnešnej dobe tej temnej stránky je viacej. Čiže takú hygienickú očistu by som určite zvolil ako prioritu. A politici, a už som spomínal aj tých, ktorí sú na čele Európskej únie, každý má svoju úlohu, aj oni majú svoju úlohu, ktorá končí. Treba, treba len prečkať. Tak, ako som spomínala svojim kolegom, to, čo nás čaká, bude veľmi ťažké. Treba postaviť nové základy, novú pevnicu a príde riadna búrka. A potom treba stavať všetko odznovu. Nie reformovať, ale stavať odznovu. A myslím to vážne všetko, lebo aj pán podplukovník spomínal OSN sú to všetko nástroje, ktoré, boli, ktoré vznikli k liberálnemu ekonomickému modelu, jak banky a podobne. Tieto nástroje už nebudú potrebné. Budú sa vytvárať nové k novému alternatívnemu systému novému. Ďakujem pekne. Tak predsa len som mal pravdu, George je zo štátu Colorado, takže ho pozdravujeme. Koľko je tam hodín teraz v Amerike? Tam je menej však, či viacej? Tam je asi tuším menej, takže ne, nemusí ponocovať. Zdravím vás ešte raz, áno, som z Koloreda. E, ešte ma zaujíma jedna vec, ktorá nebola povedaná. Pozorne sledujem Trumpové vyhlásenia, lebo som ho aj volil a ten okrem iného na nejakú otázku odpovedal asi takto. Rusko je svetová veľmoc, Ukrajina nie je. Pripúšťam, že Rusko bude požadovať aj iné územia okrem tých, ktoré doteraz obsadili. Zachytil som tiež, že v Odese sa uskutočnili nejaké protesty, kde kričali, Putin pomôž nám, bude Odesa rúská. Ďakujem a želám všetko dobré. Rusi odjak živa hovorili, Odesa je rúská. Keď si zoberme, odkiaľ sa to začalo. Bolo to upálenie stoviek rusov práve v Dome odborov v Odese. Európska únia. kde sme boli my? Čo sme robili? Prišiel rok 2014. Zas sme dostali určitú šancu, ale my sme išli na barikády. Niektorí dokonca zo Slovákov išli na barikády do Kiva podporovať tento režim. Takže, jaké územia... Ja by som to nazval skôr takú demarkačnú zónu, ale v rámci v rámci určitých ekonomických blokov. Samozrejme, ten svet za 10 rokov bude vyzerať úplne inak. Bude vyzerať tak, že my si to nevieme predstaviť. Rusi nepotrebujú územie. Rusi majú toľko územia na 150 miliónov obyvateľov, že o, oni majú s tým samý problém. Hej? Čiže oni takisto potrebujú určité čisté, čisté teritorium, ktoré by zabezpečovalo, aby ich e, niekto neohrozoval. To, čo my by sme si takisto prijali, Máme telefonát z ano. Bratislavského čísla. Konečne sa mi to podarilo zdvihnúť, aj keď to bol ťažký ano, pôrod. Dobre, Michal, dobré, to som rád. I, I, Juraj Kramara. Pozdravujeme. Po, Pozdravujeme pana pozdravujem, hošťa. Ja, rád by som ešte pripojil pár viet k tomu, čo nebolo dočítané tam u mňa z toho druhého príspevku. Ale najprv poviem k tomu, že vraj nevyprovokovaná vojna. Pamätám sa veľmi dobre na rok 2021 keď Rusko predložilo návrh na riešenie kolektívnej bezpečnosti v Európe a predložilo návrh aj na stiahnutie účastníkov vojenského bloku NATO na rok 1997. Vykašali sa na to, odignorovali to sprosto. Ďalej nasledovala akcia v januári, myslím bolo posledné stretnutie e, tejto Minskej skupiny v Berlíne, asi 9 hodinové zasadnutie, kde Ukrajina odmietla plnenie Minských dohôd. O tom nikto dneska ani slovo nepovie, že garantami týchto Minských dohovod boli samozrejme najväčší krejkľúni dneska Francúzsko a Nemecko. Samozrejme za podpory Veľkej Británie, to je veľká trojka. Z toho sú dvaja jadroví. A okrem toho, čo sa dialo? 20. Teda 17. februára 21. doslo k pohybu na celej linii dotyku ukrajinských vojsk. Začali útočiť na Donetsk a Luhansk. Mali v zostave zhruba 150 tisíc vojakov a 600 tankov. To hovorím ako ako príklad o vojenskom, ale teraz ani nehovorím. Mali to všetko pripravené. Preto Rusko 21. prijalo, teda uznalo obe republiky Donesku aj Luhansku. Zkrátka, keď sa neplnili dohody, tak to museli prijať. Aj tak naďalej pokračovali v útoku Ukrajinci. Až 24. na to Rusko podniklo tento útok. Bola chyba, že to, čo sa prijalo v Istambule, že oni túčas dodržali a odišli spod Kieva. Vďaka takým, ako bol Johnson, ale aj Biden, zkrátka boli odmenuté dohody a začalo sa veselo bojovať. Najprv Európa sa až tak veľmi nesnažila, veď to bolo vidieť. Až neskôr sa plne zapovala na takovost Bajdena. A dnes, keď niekto hovorí o Spojených štátoch, že e, Trump robí mierovú politiku, no on robí politiku ze vynútenia on zametá stopy, tak sa dá povedať po Bidenovi. Tam treba vidieť kontinuitu americkej politiky. To, to je politika veľkokapitálu, kapitálu, nie prezidenta a prezidenta. Oni sú v podstate prepojení. Ja som si umyselne pozrel Bojensko v teda, na, národ, takto národnú stratégiu Spojených štátov, prijatú v roku 22, po nástupe Bidenovským vedením. Biden, Harrisova doktrína sa to volá tak tam je to pekne povedané. Tam sú, tam sú vymenovaní pekne tí protivníci, lepšie povedané, nie protivníci, ale nepriateľa Čína a Rusko. Tedy, už vtedy sa viedla táto vojna. Samozrejme, pekne je tam Rusko pomenované, takže na tejto doktríne sa nič nezmenilo. Nepočul som ani slova o tom, že by Trump zmenil túto doktrínu. Stále platí. Tak komu človek môže veriť? A čo sa týka záruk bezpečnosti, prosím vás. Páni, dámy, kto počúvate, Bo, bol som starý vojak, spravodajský dôstojník, mám doktora z histórie medzinárodných vzťahov. Ten, kto sa priamo zúčastňuje bojov, tým, nie len tým, že posiela zbrania a muníciu, ale dáva spravodajské informácie riadi a velí a okrem toho tam posiela tajne svojich vojakov, tak to, ten sa nezapája na vojne. Je to proxy vojna ako sa stále aspoň niekde otvorene povie Spojených štátov a celého NATO proti Rusku. To, že sa Trump pustil do tohto nie dobrodružstva, ale do vynúteného kroku vyprýva len spoja, postavenia ukrajinskej armády. Je, je na hunte. Zkrátka, nedokáže ísť ďalej. Niektoré pozície sú úplne prázdne. Morálka Mustafa je veľmi slabá. by síce mali Lenže žiárbou nemá kto bojovať a nemá, nemá ani vôľu bojovať. Morálka je veľmi slabá. Tak teraz čakajú, preto chcú okamžité prerušenie bojov. O nič inšie im nejde. To je jediný ich cieľ, znova dozbrojiť a posladiť znova proti Rusku. To je ich základný cieľ. Takže, aký, aký garanti potom môžu byť takíto ľudia? Od koho chce on garanciu? Garancia je od tých, ktorí sú jeho, jeho spolubojovníci. Zelenského. To je, to je len ich nástroj. Nič inšie. Nebol a nebude. Buď ho zlikvidujú, alebo sa sám zlikviduje. Buď jedno, alebo druhé. Ale kto bude potom, to je horšie. Že tam v podstate všetko je zničené a nejaká poriadna opozícia tam neexistuje. Občas človek počuje toho dublinského že sa ozve niekde s týmto náramkom na noheči, ako, tom, ako mu to spravili. Ale ináč som iného človeka, čo by bol doma, nepočul. Tam teda doma, na Ukrajine doma. Jedne to, čo je vonku, aj to je všetko len také chabé. Takže otázka je, kto, čo, ako. Mnohí ľudia už na začiatku hovorili, napríklad, pamätám si na pána Marzeckého, z a tento, a okrem iného aj iných, hovorí, my musíme oslobodiť celú Ukrajinu. Ja to hovorím, to isté, bez toho to nedá. Aj dneska som sa do, dočítal, že musíme dvojsť až do Lvova, Že bez toho to nepôjde. No, podľa takéhoto scenára, aký je, asi to ani nejak nepôjde. Lebo dneska, keď som pozúval ráno pána Ušakova, pomocníka pána prezidenta uh, Putina, tak nejak sa nadšene netváril a nadšene to nekomentoval tie výsledky včerajšie a ten rozhovor, ktorý bol obok prezidentov. Takže ja neviem, dáva, dáva cestu rokovaniam z delegácií. Nie, že nejakého priamého rokovania Zelenského s prezidentom Putinom. Zelenského nenazývam prezidentom, lebo to už prezidentom bol pred rokom. Vyše, teda v máji skončila jeho púd prezidentská. Teraz už to je len ich diktátor. Takže toto je takto povedané. Takže ak chcú niečo dosiahnuť, tak mali by pre spraviť to, aby legitimizovali túto, túto jeho postavenie, pokiaľ chce s niekým o niečom rozhodov, rokovať a niečo dojednať. Ak im na tom vôbec takto záleží. Ale nevypadá mi na tom, že by ich to nejak trápilo. Takže pokiaľ toto nebude vyriešené, to je, to je základná vec. A to isté sa týka aj parlamentu ukrajinského. Tak ináč tam nejaký mier nebude. Oni budú vykladať o tom, čo sa všetko udialo alebo neudialo. Že kto a ako. No tak právo na seba určenie si bránili tieto oblasti e, Luhanska a Donetska. No prečo nie? Zopovedalo to v charte OSN. Keď, mu, keď môžu. Keď, keď, keď, keď majú na to právo podľa charty prečo by to nerobili? Ja, ja za to nemôžem, že Európska únia nie je schopná zabezpečiť uh, takéto, takéto riešenie po referende ani kataláncom. Ani, ani sa nesnažila o to. To isté platí pre, pre Britov demokratických monarchistov v Škótsku, tam sa tie, tam im, tam tie spravili podvodom, podvodom neuznali referendum na oddelenie Šponská od Británie. Ale títo budú vykladať, čo všetko by malo Rusko spraviť. Prečo by mali chcieť Ukrajinci naspäť Krim, prečo by mali, nemali, nemali mať nikto ani, ani centimeter územia. No veď, veď tá Ukrajina od roku 14 nie je suverénna. Je to, je to obyčajný vazársky štát, Spojených štátov, Veľkej Británie a Európskej únie. Takže asi toľko. Majte sa krásne dopravie. Ďakujeme. Inak zaujímavé, že pri, pri prípade Kosovo to všetko bolo možné, tam bolo možné to právo na seba určenie. To je ten dvojaký meter. Nech sa páči. No, môžete. tých tém bolo veľmi veľa. Ďakujem pekne, pani Juraj. Uh, áno, máte pravdu. Uh, bolo to ešte pri prezidentovi bývalom Porošenkovi. Spomíname si veľmi dobre, jak tam nastúpila a mm, armáda ukrajinská a jak začala vlastne Ukrajinská armáda začala vojnu a bombardovať tieto územia. Prečo? Pretože tam bolo väčšinové obyvateľstvo ruské. A keďže je väčšinové obyvateľstvo ruské, a nemusí byť ani ruské, stačí jeden Rus, tak Rusi to majú takú mentalitu, že ho budú brániť. Čiže bránili si svojich uh, obyvateľov tejto oblasti. Oni nebránili tú oblasť. Uh, čo sa týka. Um, správne ste spomínali um, Francúzsko, Britániu. Ja by som len dal otázku, kto je osobným strážcom pána Volodymyra Zelenského. Takže tam je aj odpoveď, kto riadi toto, celú túto nešťastnú dlhotrvajúcu udalosť. A Francúzsko je, takisto ste dobre spomenuli, vieme odkiaľ pán prezident prišiel, z akého bankového sektoru a odkiaľ, čiže Francúzsko sa musí prispôsobiť. Ale to je zase histórie, zas ideme o medzi Francúzskom a Nemeckom, čo bolo v minulosti a čo je aj v súčasnosti. Takže správne pripomienky, pán Juraj. Ja som optimista, bude to stáť ešte veľmi veľa životov, bohužiaľ. Ale Zopakujem to tretíkrát, keďže poznám uh, tú mentalitu, uh, kde som pôsobil, oni dosiahnu svoje. Ďakujem. Pýtal som sa umelej inteligencie, aby tiež navrhla nejaké otázky. Ona ich dala veľmi veľa, k tie nestihneme samozrejme ani, ale jedna ma tam veľmi zaujala, a tu vám položím otázka teda od umelej inteligencie. Aké rizika prináša summit Môže namiesto mieru otvoriť dvere k ďalšiemu mocenskému deleniu sveta? Ono to sa už deje. Ono to sa už deje už uh, dlhšiu dobu. Hej. Ale nie vojenský zatiaľ. Nie vojenský zatiaľ. K tomu budú uh, vždycky krízu sprevádzajú aj horúce konflikty. A k tým príde keď hovoríme, bola snaha o, o, o región Arménska. Hej? Čiže e, ďalej bola snaha aj, e, ktorá zatiaľ nebola, pod Bruško e, v Turecku. Hej? A Ázia. A, a ako vnímate v tomto, v tomto duchu to, čo sa deje v Srbsku? E, to sú posledné zachvevy liberalizmu. Ja mám e, myšlenky liberalizmu, niektoré sú mi blízke, poznám dosť veľa ľudí tohto zmyšľania, ale toto bolo zneužité. Tieto myšlienky boli zneužité a to Srbsko je určitý posledný a dosť nebezpečný nástroj, ako vyvolať aj ostrý konflikt, ktorý by sa potiahol, tak jak pan Siar to povedal, cez Maďarsko na Slovensko. Vidíte, ak sa aktivizujú. Bohužiaľ aj naši ľudia. Ale sú to ľudia, ktorí ktorí sú presvedčení o tejto veci a bohužiaľ ne, ne, ne, nedochádza k diskusii čiže aj Srbsko ale aj Maďarsko a Slovensko je rozdelené to je obrovská chyba, pretože my máme či sú to liberáli, či sú to hociakého spektra, máme schopných ľudí a tých budeme potrebovať na tie úlohy, čo nás čakajú. No a v tejto súvislosti, čo sa týka toho Srbska, tak prerastlo to vlastne aj do slovenskej politiky, pretože tú uhork uhorkovú sezónu, respektíve to, čo sa práve udialo, že sa objavili tí influenceri, ktorí boli platení zo Spojeného kráľovstva a pravdepodobne ovplyvnili aj výsledok volieb, tak potrebovali to niečím prekryť a ideálne sa im hodilo to, že v Bážskom Petrovci počas tých slovenských národných slavností nejaká skupina Slovákov prezentovala nejaké fotografie z tých protestov, na čo zareagovala? zareagovali teda tí príslušníci alebo priaznívci tej srbskej vládnej strany a došlo tam k nejakému konfliktu. Opozícia to samozrejme využila. Slovenská diplomacia reagovala v tom duchu, že to je vnútroštátna záležitosť suvereného Srbska a nemá nič s nejakým potlačením národnostných práv, lebo však Slováci tam dlhé roky žijú a majú aj dvojazyčné tabule, majú svoje vlastné inštitúcie, nejakú svoju samosprávu v určitom zmysle slova, takže ako sa možno na toto pozeráte? Čo sa tam udielo v tom Vážskom Petrovci? Ja poviem iné je ľúto, že stavajú človeka proti človeku. A to je ten extrémistický liberalizmus. Ale môžem vám garantovať, že tento systém takisto končí. A mali sme tu pána Jureja, ktorý pozná nástroje za svojej praxe a toto nie je problém vyvolať postavy človeka proti človeku a týmito nástrojmi dostať národ do varu. A je to veľmi nebezpečné, pokiaľ sa to ľuďom nevysvetlí a nesmie sa to rozšíriť. Ale ono to padne, pretože už sami liberáli zavádzajú svojim stvoriteľom a ďalšie etapek etape, cez ktorú musíme prechádzať. Ako sa možno s tým liberalizmom alebo progresivizmom, už sa častejšie používa aj ten pojem, vysporadúvajú v Ruskej federácii? Tak, jak som spomenul, oni tam nemajú progresivizmus. Mali tam rozumných ľudí, e, ktorí boli vychovaní viedecko-ekonomickou školou a ktorých odchovanci sú aj súčasnosti na ekonomických rezortoch. Tých kľúčových 90 -tých rokov samozrejme, tí už, jak je pan čubajs, tí už sú mimohrité nevyzraeli, je, je stíhaní. Čiže aj týmto spôsobom sa spô vysporiadavujú so svojou minulosťou, lebo my, Takisto, keď sa nevysporiadame so svojou minulosťou, nemôžeme ísť dopredu. Takže urobili nový systém. Vzdelanie, zdravotníctvo. A keď je systém, ten človek, ktorý môže mať iné zmyšľanie, nebude to sabotovať. Ale začnú sa do toho systému, pretože má z toho určité benefity. A to musíme aj u nás urobiť. Novú postaviť. Mnohé poslucháči, ktorí nás aj počúvajú a ktorí sa snažia nejakým spôsobom aspoň do určitej miery a koľko im to vlastne systém dovolí alebo ich možnosti dovolia, by chceli sa aj angažovať v tej, v tej politike alebo možno by chceli, lepšie to poviem, možno by chceli niečím svojim malým prispieť aj k tomu, aby sa na Slovensku žilo lepšie, aby to bolo celkovo lepšie, ale aj ten svet, aby, aby bol v tom mieri, aby tie veci, ktoré sú zlé, sa vyriešili a vedia, vieme teda viacerí, že mnohé veci nevieme sami ovplyvniť, ale čo podľa vás tak filozoficky by mohol bežný človek v tejto situácii dnes robiť, ako by mohol prispieť možno k lepšiemu životu alebo k tomu mieru napríklad? Nie je to až tak komplikované. Človek by mal zostať človekom. Stačí úsmev, stačí uh, priateľský rozhovor so susedom, stačí sa mm, správať uh, k priateľom. Niekedy sa na uliciach aj cudzí ľudia zdravili navzájom, mm -hmm. prejavovali si určitú úctu. Toto vymizlo uh, v našej dobe. Čiže prirodzené, pozitívne ľudské vlastnosti nech sa prejavujú. Niekde to tak ešte funguje, že? na území, horským území, napríklad v Tatrách, keď ste, tak tam sa zdravia od určité nadmorské výšky, každý každému, koho stretne, takže ešte niekde to funguje. Áno, funguje to, sám som dlhé roky motorkárom, čiže keď stretnem kolegu na motorke, tak sa pozdravíme. No vy aj oproti sebe, keď idete, tak dáte tú ruku na znak pozdravu, ale však to aj autobusári, keď sa, alebo rušne vodiči, kedy idú oproti sebe, tak sa vždy pozdravia. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu dnes boli s nami a že sme mohli rozobrať tieto veci a želajme si, aby sa čo najskôr veci dali do poriadku, aby bol konečne mier. Ďakujem ja veľmi pekne slobodnému vysielaču a všetkým poslucháčom, ktorí zostali s nami až do konca a želám im len príjemné chvíle. Takže bol tu dnes s nami pán Peter Oswald. Od mikrofónu sa lúči aj Michal Albert a želáme, nech sa vám darí, nech máte pekné dni ešte zvyšné, letné a pekný zvyšok dňa, dobrú noc a do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.